Aluminate. Toată lumea zice că ești om drept. Te rog să-mi faci și mie dreptate. Mult ai așteptat. Mai așteaptă, rog, de încă puțin și vei vedea cu ochii adevărul. Primi împăratul a mai așteptat până ce o să se întoarcă greucea. Acesta se pune iarăși în căruța lui cu cai cu tot de fier și, într-un suflet, merge până ce ajunge la stana de piatră. Acolo unde e îi scoase cuiul de la căruță ne treptnică și păgubitoare omenirii, dă paloșul ce ai furat, căci de unde nu praful se alege de tine. Piatră, nici că se clinti din loc măcar, atunci și greuțeanul se-a de trei ori peste cap, se făcu un buzdugan cu totul și cu totul de oțel și unde începu nenea a vin stana de piatră, de se pământul. De câte ori, da, de atâtea ori, cădea câte o zburătură de piatră și lovi ce lovi până ce-i sfârmă vârful. Apoi deodată a început stana de piatră tremura și a cere iertăciune. Iar buzduganul de ce de aia și-n tețea loviturile și dete și dete până ce-au făcut pulbere. Când nu mai fu în picioare nimic din stana de piatră,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 Acesta, dacă veni și văzu pe Greucianu cu spărânceana încuruntată, începu să tremure și-și ceru spunând cum căzuse în mâinile lui Palosului Greucianu. După rugăciunea lui Greucianu, dobând iertare și de la baratul, dar acesta-i porunci să pleară din împărăția lui. Apoi... După ce scoase pe fratele greuțeanului de la închisoare și se făcut ce credeți, domnile voastre, o nuntă de Am împărăteștile, he, he, he, sunt înciste niște veselii care ținură ură trei săptămâni, he, he, he, apoi și eu am fost la nuntă și apoi am încărcat pe o seară și vă povesti dumneavoastră așa.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 ei nu trecu mult și se întoarseră precum se duseseră, fără nici o ispră. mite condurul nu se potrivi la nicio față de împărat, la nicio cucoană, la nicio jucăneață, la nicio țărancă, ba chiar la nicio roapă. Împăratul nu mai putea de bucurie de această întâmplare. Condurul sta da pe masă în cămara împăratului. Oricine voia să-l încerce, avea toată voia. Într-una din zile, când împăratul ținea sfat cu boierii cei mari pentru trebile împărăției, ea că și fisa că vine și se joacă și se zbenguie pe acolo prin camară. Trecând pe lângă masă și văzând condurul, îl ia și în încarță. Când ce să vedeți dumneavoastră cinstiți boieri. Parcă fusese de acolo. Începă a alerga după jucării ca un copil ce era și pleacă. Ea luase condurul fără să știe al cui este și pentru ce stă pe masă. Când văzură boierii una ca asta, rămaseră mărmuriți de uimire. ce să facă ei? Potărârea împărătesei era clară. Să nu vă duvească împăratul după moartea ei,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 nici fata nu voia să ia pe taică să o de soț. Ea zise... Unde-ați mai auzit, boier, dumneavoastră? Bat joculul ca aceasta! Sa ia tatăl de soție pe fie sa! Ei, dar nu te supăra domniță și nu fii așa în soță! Cum? Are să curgă multă apă pe gârlă până să ajunge a cunoaște tainele împărăției ca noi. Și-apoi răposata maică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 a cerut timp de trei zile în care să se gândească, și apoi să dea răspunsul. Și trecând în cămara ei, se puse pe un plâns de să te ferească Dumnezeu. Vărsa niște lacrimi cât pumnul și suspina de să îi se spargă pieptul. Plânse ce plânse, dar văzu că de la plâns nu câștigă nimic.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 A aduse și dădaca ce spre fugă, își băgă hainele cele frumoase, de căpătase în de saci, Se îmbrăcă cu o piele de măgat pe care i-o adusese dădaca și fuge. Hei, ascultați, boieri, cuvântul din poveste, că de aici înainte mai frumos îmi este. Fugind fata împăratului de la curtea, tătânes-o, apucă pe căi dosnice, pe cărări neumblate de picior de om. Ea se feri să nu o vază nimeni, Și fugi, și fugi, Până ce ieși din împărăția lui tătânesu. Trecând hotarul, i mai mai veni că inima. Unde până aici umbla cu moartea în sân, Acum se mai liniște o leguță. Eh, merse ce merse, Și ajungând la curtea împăratului locului aceluia, Se puse la poartă,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 Sărmană nevoiașă cere adăpost de la dânsa și porunci ca să o în îngrijitoare de găini. Dar ea, bucătărea sa, să răspundă de dânsa. Fiind sub ascultarea bucătăresei, fața de împărat se în toate chipurile, să fie pe plac. Unde să se adune ea cu celelalte slujni din curte? Unde să scoată ea un cuvințel de pâră sau de zâzanie? Unde să calce ea cuvântul bucătărese Și să se amestece în certurile Și celor celorlalți? Ferita Dumnezeu! Ea se îngrijea de păsările din curtea împărătesei Ca de ale dânse. După ce deschidea cotețele și le da de mâncare Apoi le cuibărea, punea cloștile Și vedea de pui mai cu milă decât cloștile. Mâncarea și apa mai cu seamă nu le lipsea niciodată. Iar dacă își isprăvea treaba cu găinile, tănea pe lângă bucătăreasă și da și ei ajutor. Toți slujbașii curții o luau în nume de bine, văzându-i vrednicia și toți aveau miră de ea. Se dusese vestea până la împărăteasă de hărnicia și de curățenia de inimă a găinăresei. Împărăteasa ceru să-i se înfățișeze ca să o vadă și dânsa. Smerenia, nevinovăția și sfiala ce băga de seamă împărăteasa la găinăreasă îi plăcu. Ea poruncii bucătăresei să o ia mai de aproape, spre a nu cădea în gurile bârfitorilor. Nu trecu mult și împăratul cu împărăteasa și cu fiul lor fură poftiți la nuntă la un alt împărat.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 Găinăreasa se îmbrăcă cu hainele de aur și zicând, Lumina înainte, întuneric înapoi, nimeni să nu mă văză ce voi face. Se duse ca vântul și ajungând de la nintă, se prinse în hoară tocmai lângă fiul împăratului. Acesta, cum o văzu, îi căzu tronc. Se îndrăgosti după dânsa vai de lume. El o întreba cui fata este și de unde ea spuse altele, iar el tot vorbind cu dânsa, îi lua un inel și nu mai voie să-i ia. Când cu un desea, ea cu grijă, ea răzise vorbele ce zisese la de mine, și pieri ca o de din mijlocul pării. sa o certă că prea zăbovise. Ea-și iar iertare și făgădui că altă dată nu va mai face așa.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 Se prinse în foră, iarăși, lângă fiul împăratului. Până seara, nu jucă cu altul decât numai și numai cu Dumnezeu. Când de în amul, ca și data trecută, ea pieri. Să se prăpădească fiul împăratului de părere de rău o pierduse. Nu-l mai încăpea locul, o căuta prin toate părțile. Dar ia-o de unde nu se întoarse dară cu inima zdrobită, un fel de lâncezeală îl cuprinse. Găinărea sa, îndată ce se întoarse acasă, iute, iute, se îmbrăcă iarăși cu piele ei de măgat și căuta de cu voie bună și tot cântând. Mai trecut ce mai trecu și iarăși cu chemat împăratul la o nuntă a altui împărat. Eu se duse iarăși cu fiul său. Se ceru și găinărea sa în ziua aceea. Dar bucătărea sa nu mai voia să-i dea drumul. Abia, abia, după multe rugăciuni, Și cu făgăduința de a nu se mai cere niciodată, Se că bucătărea sa ai da voie. Ei, se îmbrăcă deci în haine sare cele cu diamantul, Și zicând vorbele ce o ascundeau de la ochii oamenilor, Ea se duse și se prinse în poră iarăși lângă fiul Acesta, cum mă văzut,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 Fiul împăratului era mândru nevoie mare, fiindcă zâna numai cu dânsul juca cât nu hora, și unde se rotea pe lângă dânsa și se îndânfa ca un curcan. Iar când fu Ada în seară, găinăreasa pieri iarăși ca o nălucă. Când văzu fiul împăratului că zâna lipsește, atât i Căzu la grea boală. Toasă minte prinsese lipici, se adusese râs toți vracii, toate băpele și toți cititorii de stele. Rămăseseră însă rușinați, căci nu au ce face. Atunci, fiul împăratului, spuse măsii că până nu or găsi pe fata la care se va potrivi inelul cei de pe el, nu se va face bine. Maica sa a pe împăratul să asculte rugăciunea fiului lor.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 Să se dea fiul împăratului de ceasul morții de ciudă când auzi una ca asta. În cele mai de pe urmă, porunci să se cerceteze și prin curtea împărătească. Chemă de față pe toate muierile, slujnicile și roadele. Toate se grăbiră a venit. Încercă în și la niciuna nu se potrivi. mite pe găină reasă, o uitaseră toți cu totul. Bucătărea sa își aduse aminte și spuse împărătesei de dânsa. Păi o, să fie, să fie și ea, să fie și ea, răspunse împărăteasa. O aduseră cu nepusă masă, căci ei nu-i prea era voia să se dea la iveală îmbrăcată în pielea de măgar. Dar și ne o asculta. Cum o văzură slugile, se umflară de râs. Ea cu capul plecat și plină de rușine, veni și cu sfială se apropie. Cum îi puse inerul, parcă fude acolo, și de unde să nu fie așa? <fie> A auzit fiul împăratului că s-a potrivit inelul, odată răsărit ca din sol, porunci de o aduse în fața împăratului. Acesteia nu prea evenea venea a crede că fiul s să fi căzut la boală pentru o așa netrebită și cât pe aici să-i ropsească. Fiul împăratului și mumasa sa căzură cu rugăciune la găinăleasă ca să se facă cum era la nuntă. După mai multe tăgăduiri, se înduplecă Și ducându-se în coceaba ei, se îmbrăcă Și apoi veni sus, îmbrăcată și frumoasă, ca o zână Împăratul blăjdi ochii la dânsa Și rămase mult timp uimit de frumusețea ei Văzu și el acum că bună bucățică și-a fiul Atunci împăratul își coase stema din cap. Și o puse în capul fiului său. Tot așa a făcut și împărăteasa, puind stema sa în capul găinăresii. Hei, fiul împăratului odată sări din pat. Pare că nu mai fusese bolnav decât lume. Atunci găinăreasa, după speruința tuturor, își spuse toată istoria. Nunta se hotără.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 Încă le cai ușa, și v-a spus povestea așa.